تالی رضی اللہ عنہونا روایت تے قال دے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا یؤمن عبد مومن نشکی دے و بندہ حتی یؤمن ابی عربائن تردیچ دے ایمان راڑی پسنور خبرو یشہد اللہ الہ الا اللہ وعنی رسول اللہ یو خبر خدا را چې دې بګواهي کوي چې الله نه بغیر بلې عبادت مستحق نشتا او دا گواهي وکړي دا الله حبیب وي چې دا الله رسولي با سنيب الحق زرا لګلم الله په حق دین سرا یو خدا خبر شو ويؤمن بالموت ایمان بساتی پمرغ وال باسی او دا رغي په دې بارجو دن بعد الموت فسد دې مرګ نو ګره تش کمرګ منی خو کافر مری مرګ وریا وسوت منی چې دې لته تیارای کی لکه اوس نړۍ وی دنیوی کار ته یره فلانه کار را روان نه ملما میرا روان دې ومن کر وعده او خادر روانه خدا غیره پارایش تیارای چنه کای خلق ور تلې ونی وې کنو نو چې اوس نړۍ مرګ منی نو دې شکل له وګور چې آیا مرګ منی کدا معاملات له وګور چې دې منی کدا هدي وژن دا بشران ځینې اوقات کې سره غلط کار کوي حتی جوړ مرګ نه مړي په دې خبره باندې ظاهری صورت او سیرت د شریعت نه خلاف کېدن دا دې په زبان حال سره اقرار دې چې دا سره مرګ نه که کمر کې منلې نو د به تیارې او ایمان و ساتي په مرګ بعد باسباد الموت او فار جندن باندې پس د مرګ نه و يؤمن بالقدر او ایمان بساتی په تقدیر چې دا سودی خیر شر ایمان کفر دا ټول په تقدیر لیکلې رواه الترمذی او ابن ماجه رحمهم الله